Bostiri burutan, hautes edo boska untzia ondiak irudikatu dituzte eskaldunek eskolegian duten erabakitzeko eskubidearen erakusteko baionakoaren negeportai alasterra. Miagitzen ere homosexualena homoseksualena, gepraide gipra, delako ekitaldiaren kalietarat, horaino jasaiten dituzten bazterkeriak gaitzitsi dituzte, lekukotasun nozonbait entzunen ditugu. Aten irrak egin, txalde bisitak, lan pedagogikoa eskoletan, hori da, sardu sardeska, izeneko elkarte berriaren elburua, idoki irekin, plantan eman dute parteideza programa bat, laborantza erriko jaren alde, jenofa irubetaguenak, esplikatuko dauku. Eta mendikotak rubianak pundu xoil batez oita lau eta iro galdu duela frantziako xapelketaren uh, finala, handik uh, izan diren komentarioak hartuko ditugu berri xailau buru ratzianak. Enik anoren berri, zurekin txarlot? Bai, eta zerregan aro izi gairri edera ukanen dugula, egun uh, osoan temperaturak ere goxo izanen dira, ogilta emar gradura inoigoko da, egun jantziak. Euguna hundia zuen atzogure eskudago ekimenak, erabakitzeko eskubidearen aldeko mugimenduak, Euskal Herriko bost iriburutan, hautesuntzi eraldoiak, haundiak irudikatu iru nahi zanbaititu, Iruñako zezen plazan, donosteko anuetan, bilboko salmamesen, gazteizeko karriketan, eta iparesko legian itzordua, bai honan emana azuten, arexien onduan den, belazken rugi zelaian, batik ruzpeik. Mila bosteun pertsona inguru bildu da, gehienak aurtengo tixerta gorrai le kolorekoarekin zirela. Tokian tokika jozieta apaindu zituzten oialez loturik egurdi alderat eldu dira belas kain zelairat autetzuntziaren oialez betetzeko. Arresiak ez ditugu maite, kantuak dion bezela. Eta ikusiz emen arresis. Inguraturik gaudela, alde zaurretik dakigulako, gainditzeko gai garela. Erabakitzeko eskubidea da, da gure gain, gure gain izaitia. Eta deno? gure hartian ikustea ja, nolako aterabideak, nolako erabakiak, e, zeraiki behar dugun elgarrekin, e. elkartasuna, elkart bizitza. Nik uste dut, e, mezua bidea egiten ari dela. Justuki, e, ari da jendeetan, jenden buruetan sartzen, ari da jendea gerotageiago konzientizatzen ere, e, ba justuki, bere itza baduela jaiteko ba hainbat gaien inguruan. Eta bai uste dut, e, bon, ez da horreindik e, irabazia, e? badugu horreindik bide egiteko eta jendea konbentzitzeko, baina usteut, ari dut, ari girela denak elgarrekin ba, bide, bidea egiten. Ezagutzen da jantzini, lala sasian goyang badeti jendeihi bachtsurena aldetikere partehar sail e beretsibata gertuda bai una causa pesar baitzen j'approuve ce type d'initiative ou euh, toute euh, une population euh, de personnes issues des courants Pour saluer ce qu'est la culture au basque et demander aussi euh, que le pays basque euh, fasse l'objet d'une recoance institutionnelle. Eta gure eskudagoek italditik atzo egindugune mankizuna, gaur ratxeko behat ziontai goiti repikatzen dugu. Euskal, iratietan gure programetaz harik gireno, hori baino lehen gaur ere zazpiontan EHZ eta Eskolegia zuzenien festivalaren ogoi urteakari, saio berezia festibaleunen historioaz lekokotasunak anekdotak eta beste, hori gaur zazpiontan. Mobilizatzeak balio duela erakutsida Baigurrin lalumbatuntan Hainzinamendu garantzitsua Erranditeike eskuratu dira Baigurriko postaren zat Estira azkenian bere servizuak Donibane garazira joanen elduden irailian Lalumbat goizian berriun bat jende Torri da postaren okupatzerat Eta departamentuko zuzendaritzakoak Etorri dira ara txaldez Probusamen berrien ekartzerat Erramezala Baigurriko postako servizuak Estira garazira joanen irailian Pietun edo letra kaliek ere egen ba lana baiguriko postatik segitu behar lukete, eta haute txenta enpresen parteiretzarekin, gutunez kampo diren beste zerbitzu banatze batzu, ere, pietunen gain eman ditazke, probosamenak eginen ditu zuzendaritzak, elduden hilabetian, uh, bestu probosamen berriak, anaktian, ekintzen gelditzea erabaki dute, postaren defentsak kolektibukoek. Uh, Departamendoak sobera diru sautzen du, dituen ahalak baino gorago bizida, baina, Horida Jean-Jacques Lacer presidentak eta Max Brisson konduan arduradunak dutena eta ez dute xifre tipia bota, diote, alduena baino 8.000.000 euro gehiagotan bizidela departamendua 2000 eh, eta behatzetik amala huera, gastuak euneko laukakorpsorziez emendatu direla eta errezetak edo irabazteak bakarrik euneko iruez hola segituz, investitzeko jala ezez korrian itzaden dela 2000 eta amazazpian Horrek erna idu gerrikoa tinkatu beharko dela, gastu tipitu baina ez dute sobera zehaztu ono, nola eta zersailetan eginen dituzten ekonomia horiek. Salbu jakina dela, gurreteko leragunean abiatzeko zen hama 2 milioen euroko xantira, ez estatua dela. Homo-seksualen eta transeksualen uh, elgerretaratzia zela uh, mirritzen, le basko, elkarteko antolatzeilek, basterketa diaseiten duten guzien egun gisa iludikatuna izan dute, milako bat diende bildu da, delako mirritzeko geipraadid egun hortan, da inan etzen, egan uh, bezala, uh, onseksualeri soilik zuzendua, hain zuzen harro eta elkartasuna zen lema, Barte hartzaile desberdinari, iruñako bat barne horreindik ere, bastarketak jasaiten duten dituztenaz galdatu diotegu. Bastarketak, badira edozen gai ekin, dazkinan eskola dudunak izanik ere bastektoa gira oinak eoinak eoinak Ba, sekxoetate ere bai, agasolit bana ere jendea maiz pritxartzeko edo, edo borsatzeko ere bai. Nireko kasuan e, argonki edo defenditzen naiz, eta beraz ez dut ahimeste hori jubritzen, baina ez dukentzen hori gure hartuko zenbatzuk hemen, e, dizuribatzu ekin menzatuz, bat dira e askiratzak, bal lanean beriziki edo bai, eta horrek ondori horretzak bat bai. Zure ustez, gaurko egunak zer eka hartzen du? Gaur, zer eka bixi bidelea, denak biarritzen ikusten dute lesbianak, gehiak, karikanidelea, eta gaur saundia da dianeko. Baikartzen du, alako ikusgarritasun bat, miagritzen, eta gainerat uste dut gero eta mediatizatuago dela pride hau. Kusten da jendea bazteretan ez da bat ere agresivoa. Lehen agresivoago zen eta hotzagoa eta orain. Horrek se, erakusten duarekin azki, gauzek urras txikitan bedaren aitzina abidilela. Eta piknika eta musikaren ondotik, homo, biseksual eta transeksualen argotasunen ibilaldia eginda miritzeko kariketan barna. Sarde Sardeska Elkarte berriak eta idokik plantan eman partea iretza presentatu dute, itxasuko pelioinean Sarde Sardeska Elkartearen funtsa da, jendia sensibilizatzea, laborantza erriko jari eta uniloturi, kontsumo edo inguramena bezalako gaieri, tortarako proposatzen dituzte atelier batzu eta programa pedagogiko bat eskola entzat, elburua delarik, Egun bat txalde batean pasahaztia, e, koizilearen lana ezagut errazteko, ikasle horiek. Udan ere, idokin direne txaldean bisita kantolatuko dituzte, turista eta berdin lekuko jende entzatere, agun molde bere zian genofa irubetago jena kespikatzen doku. Udan uh, egginen dugu itzuri bat uh, bai turistaren uh, turistentzat, bakarrik turistentzat zaiten ahal dira uh, be hemengo uh, familiak, helburua da itzuri bat egite bi etxalde bisitatzea eta uh, bon, jari bat bezara pixka bat beraz fen, uh, bideetan auukaen uh, dute uh, uh, ukaren dituzte. Um, Uh, de chafio batzuk era egiteko, eta gero bixi, bixitakegien eta el kartuko gira uh, adibidaz ez peletan uh, dioko bat egiteko, beraz gukak uh, nimatzuko dugu, fean chak de chak de chak matirko dugu eta kasukrut fegami uh, derako batzire ginen uh, ginen uh, dugu eta badirabi tzuri, tzuri bat hemen uh, itxasun eta espeletan eta beste bat xaran uh, um, eta xemperen mm. ara, beti uh, idoki uh, uh, etxaldekin uh. ara, animazioen horiek baz, edel nofak explicatu ditu naka huda honetan eta bayonako bestetan ere idokilekin batean animazioen beresiak posatuko dituzte, charde, chardeska elkarte kuek Habia dune un diko trinedo gelditu Surtrai Fondazioak eta Ekologistak Martxan izeneko elkarteak Bildu dira Nafarroako Gobernuaren haintzinean, aste ondaruntan Gobernu berriari abiadura, ondi aren, abiadura ondiko Treinaren lanak bere ala gelditzeko Galdegin diote, diendartearen Zati ondibat kontra egoiteaz gain Gobernua hausatukuruten Alderdi politiko gehienak ere Azpigitura horren kontra Estela Berantegi, proiektuaren Gelditzeko, ala Zerzioten beraz, aste kontan, egan bezala, nafaroko parlamentuaren hitzen ean. Tiroletan eta rubian bendiko terrek galdu dute atzo laugerren mailako, franziako, xabelketako, finala, 22-etarik, pariseko ikzotaldiaren kontra, graipena, rasur biltzuten alta, pundu bakar batez, oite lau, oite galdu dute, Lehen Satian gainera siburutare kainzian ziren ederki 17 17 menan Paris Trek dalkin senote partian, partiam Djokovic onbaten egiten aski finalaren irabasteko den adena. Partida susnean emaitu atzo eskoligatietan Mathieu Doucet eta Beniat um, Larrogi komentatzailek deskribatu da ukutet mendiko pena partidaren asken chistuaren momentuan bainan ere beren meishimendua eginduten ibilbilia indako. Hola, Duk, Nikotara korrekit tamiarra, eta gatzonia normaldi, gatzenera ez mina naboberi gatzi hanitz eta sintola fintzat eta hoiz erriego kapatsko dela kopartik nikotaren balko. Ta fisikoen ikusten gutu, ez trai beru hau txiste wala, txiste lana hiniken ikus ekutegetinitsu. Igarik oparkorone ingiala Eta jazki honi izan duzat jazki honi izan duzat finitu, hamprek, badakia, disfustrazionez handi batekin Eta jazki honi eta ez tek eki behar auztenko ere hoi Ara, oita iru, oita lau punu soil batez galdu finala handi hori beraz, mendikotaka. tak Pilota Nelina lehiaketaren partidak, bi partida eta azken biak finalaintzina. Atzo, lagalde eta amulek berroi oita bost irabaziute bielariz mendiren kontra, eta ondotik, hospital eta dukazuk berroi oita ameka irabazi lanberran kontra. Finala, elduden igandian beraz, intsauzpe eta bilbao, aliko dira, lagalde eta amuleten kontra, finala hortan, haintzin partida, bostontan izain deilarik, gazteekin eta finala beraz, zuzenian euskal irratietan. Goizberri, saioarekin segitzen dugu orai, zuekin batik eta intza, Eh, naso arteko egun erabakigaria gaur greciaren tzata. Horida, Alexis Tsipras lehen ministroak proposamen berria, aurkeztu die, Jean-Claude Juncker, Europar Batasuneko presidenteari, Angela Merkel, Alemaniako buruari, eta François Hollande-Frantziako presidenteari, dituen zorrak ordaintzeko akordio batera iltzeko sedearekin, gaur bildu behar dira berriz, Bruselan Europar Batasuneko buruak, akordioa onartzen duten edo ez, erabakitzeko. Erundak migratzailek protestan segitzen dute, joan astetik Italia eta Frantzia arteko mugan benti miglian. Asilo eskatzaileak dira gehienak, baina ez dute Italian gelditu nahi, Frantziak mugak etxizizkienetik ez zira handik mugitu, bakoitzak bere sokoa dut arroken gainean lo egiten dute, jamadana hasi dute gainera eta barabaldian izanki, beroarekin ez dakiten oiz arte iraunen duten egoera hortan. Al-Jazriakateko kasetari ezagun bat atxilotu zuten larun batean Alemanian, Egiptok ala eskaturik. Gaur erabaki berluke Alemaniak zer egiten duen kasetariunekin, baina Ahmet Mansur kasetariak aldegin dio Alemaniari ezte zan Egiptoko Abdel Fata presidentearen erregimenarekin kolaboratu. Egipto eta Alemaniaren arteko harremanak zertan diren finkatzeko balio izanen du aferaunek.